بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورت الفاتحه شروعا پدېکی دعا مسالې توحید او دا صورت دری حصه و دری خبری اول حصه و اول خبر شورو و دری آیاتونا دعوه دا توحید او پاغی باندهی پینزه صفات بطور دلیم دا اللہ را بلیزت الحمدللہ دعوه گرزولی و, گرزول و زکا چی پدی کی جگڑا مشریکینو د خدای تو د کار سازه او د واغدارې صفاتو نه د الله نه سیوا بل لوي د الله صفاتو نه ډیر ګندي شمیر کې نارضي خدای دی ټولو صفاتو خلاصونه جوړ او رجا دو صفاتو د کی یو د الله صفته د علم دویم صفات د الله د قدرت د دوا صفاتونه د ټولو صفاتو جامع دي او د ټولو صفات رجه دي تکي غيب داني او کار سازي د بنيادي صفات نور صفات د زیل کې راځي نو مشرکینو په دې صفاتو کې او خصوصا بل غیبدان او کارسازے کی الله سره د الله مخلوق شریک کړو دغه صفات بللم وي الله پات دغه شرک د تردید د پاره د داوا جوړا کړه چې الحمدللہ او مشرکان تاسو خدا الله د صفاتو نه لور کړی دی او الله سره هم نور شریک کړی بل غیبدان غن او بل کارساز غن هو الحمد لله ده خدای تو صفاتونه ده کار سازه او غیب دانه صفات سره وو سره به ولله او دا داوی بیا رولم دا په حسر سرا الحمد معرفه معرفت اول جزء او لله کې الله معرفه معرفت او د قاعده مطابق دواړه جزو چې کلا معرفتوي <تصفح> نو تخصیص پیدا کئ الحمدلله ټول تعریفونه د خدای ته د کار سازه او غیب ده نه د الوهیت خاص الله د پاره دی بل د پاره نه دی ردیو کو په مشرکان دلیل څه دی واله الله د دی بل نه دی وای رب العالمین غرب ده بل عالم او جهان کې رب نشته رب ستوي او عالمین ستوي د دو دوا الفاظو تشریح رب د تربیت نه ماخوذ له ویل کیږي تفسیر بیضاوی علاوی تبلیغ الشی الى کماله شیئا فشیئا یو شی په مزه مزه په تدریج سره کمال تر رسول دغورید معصوم دی پیدائش وله کده معصوم واری نمخ کده مور په گیړه کې یو اساس کې او د مننه أغین بیا وینه جوړه شو باغی کې بیا اڑو کې پیدا ش شکر صورت شو ډیر کمزور او نازک ماشوم رورو غټه د غټه د اته نه هله سمیاشت په عمر کې دنیا ترابه دنیا کې سیوا د مور د پاونې اس نه خورل سکل وخت یې د وجودي غوخه واغښتا مضبوط شو اڑو کې کلک شو خوراکه بدل شو رو رو رو رو, تخیدل شو شو رو پس مکه تو خیدل شروش قدمه واغش الک شوزوان شو روغ مټ سړېش دته وې تربیت په خوراکونو پسکاکونو په اوبو په هوا په اکسیجن د د تربیت کې کو کو کو سړېته جوش دارنګ دا تربیت چې د دا انسان دی نو دارنګ دا حیوان هم دی د بوټیم دی دی ټول د پاره د تربیت کوي دته وی لري کیږي تربیت اودا رب دا لفظ د دقیق تربيت نه ماخوز تبلیغ شی ال کمالی شی ان فشین یو شی په مزه مزه تدریجان کمال ته رسول نو داکر چې سو کید ته وی رب د قرب رب العالمین عالمین جمع العالم ما سیوا د الله نه ټول عالم نه کلو موجودین سیوا دقت عالم وی هر موجود د الله نه سیوا او د عالم تعالی ملي وي وی, وی لي انه عالم تعالی د دې وجنې وی کی چې دا د الله په وجود باندې نه خو عالم نه عالم ستوي کلو موجودين سیوا الله او عالم تعالی بی بیا وی لیکي میسمي <تصف> وجود نه څنګه زمکه اسمانونه نور سپومای زمکه ونی بوټي انسانان حیوانات دا اسمان شتا زمکه شتا کائنات آباد دي دا ټول لري دلیل چې او ذات شته چې د روان کړي پیدا کړي دا پی دلیل بیا عالمین بارکه عالم سمري نوې ګن څوک یتیا زره عالمي د زمکه جو د اوچي جدا دي د سمندر جدا دي غړ غټه اجناست دي غټ جین سونه د عالم عالمي انسانيت انسانيت عالم جن عالمي ملائک دارنګ عالمي نباتات جامادات مایعات طټول عالمونه دي جدا شد حيوانات جدا عالم دي انسانان جدا عالم دي پیريان جدا دي فرشتی جدا دی. نو دا غرنگ دا اوبا مائعات جدا دے. نباتات ونی بوٹی جدا دی. جامعات جمادات کانی گٹی جدا دی دا ٹول عالم انے. رب العالمین نو خودتوب تیر تاریفون اللہ لذکر دی چی رب العالمین التربیت کا انکے دا ٹول عالم دی ټول پیدا کئی لوئیه یو دا غی ضروریت پورکئی رب العالمین پده کې چ مکی سنگو په مشرکانو ردو الحمدلله کی چايده الله صفات بل ور کړیو او بل موي الحمدلله د لفظ د الله کې د الله وصف مشورت اشاره وا خالق نوږي کوي خالق الله ده نو دیکې رب العالمین تربيت په امزا کو نو دیکې امرت په مشرکی. مشرکین مشرکین وي چې ټیک د پیدا کړې لوي خو لوي کړی بل چې په دبونیر خلقوبه و پیدا کړې لې خو لیکړې پیر باوي هه الله پیدا د کنا نه پیدا کړې الله او رب العالمین لیکړې م الله تربيته م الله کې درنګ په نورو کیسه ما کیسه باطل او فرقې رد چې الله صرف تربيته او کمال کې بل شریک نه ار رحمان الرحیم خبر اورو را سي لګبر را لندو کنه زر زر وځه ار رحمان الرحیم رحمان و رحیم دا دوار د اللہ صفحات دی دوارو که مبالغه دا خو دا دوار ماخوز دی دا رحمت نا رحمت فرق پا دا داره دیر فرقون مفصیلی نکڑی خودی که یو فرق داره چه رحمان عام محروبان او رحیم خاص محروبان یو فرق داره اما خاص سمانه عام محروبانی دنیا کی دیو جن یو حدیث کی راضی دوالا دو داینه معلومی چې الرحمن فالدنیا الرحمن والدنیا و رحیم الاخرہ عام او خاص وعلى امانت دا معلومه دنیا کې عام دي دوست دشمن کافر مسلمان نیک بد هر چا سره مې ربانی دا ټول له اولاد ورکړې له ټول له جانور کړه ټول له رزق ورګي بلکې کافر له خورګي رسوبرش سوره تزخرف اله خبر کوي دنیا کې زه که دا دنیا را او بلکې دا وایي سورې زو خروف کې کچرتا د خلکو یاره نه وای چې سينه ډې ټول کافر نشي نو مابه دی لدا ګاډي موټر او بنگله او دا چتونو او دا دیوالونو مسر سپین کړو زکه چې دا الله په نه ایز باندې د دنیا څخه قدر او قیمت نشي نو دشمن له خبر کوي بلکې د دوست نه په دوستو امتحان را راوي خلق مهربانی دنیا کې عامه دوز دشمن کافر مسلمان ټولو او رحیم معنا آخرت کې به مهربانی خاص به مومن باندې چی او بخي کافر بیا نه بخي دال ته مهربانی خاص یاده الرحمن عام مهربان دی ار چا سرا مهربانی عامه خر رحیم خاص ته بیا غسر دا غ مناسبه نه مناسب فرق به دی وضاحت وی دی ګوره انسان له د ژوند تي رول لپاره وجود ورکړي نو دغه وجود یې میګیلم ورکړي نو دغه وجود یې اتیلم ورکړي دارنګ دا بیاي داورېدو د دا لپاره وګ دکتور د لپاره سترګا د خړلو د لپاره خلو جبہ د ویلو د لپاره جبہ یا د سروې د گایا او چتولو د لپاره جبہ ګرځېدو د لپاره خپې دارنګ لاسونه الله انسان لمورکدی اتیل مورکدی میگی لی نو ار رحمان یعنی پدی ورکده که رحمان خپی دا غمشتا دا دمشتا دا دمشتا د دا غم دا, دا دم دا وگون دا غم دی دا دم دی خو ار خاص خواسته ارچاسه سره دا غم مناسبه اتیل د اتی مطابق خپی دا اتی مطابق, مطابق وگونه انسان لا د انسان مطابق وغونا میگی د دا, دا ميگی مناسب وغونا او دا غمناسب خلو او دا مناسب خپی او اسکا دا عطی دا گوگون انسان تولئی سونا بدبخ کاری او د انسان دا گوگون میگی لور نو نا دا میگی سر ویگرزی سو او کده انسان لا د میگی خپی ور کی دی پی گرزی دیش نش دی تا وی رحیم آم منا پا که طول و سرام دے. خو بیاد آغا مناسبه دا دیر لی محروبانی دا دا دیر لی دا چه وڑی وڑی خبرو تا سوچو که دا دا دیر لی نعمتو نه دا بلا مانا پکی داکه الرحمن اغازاد تویری کی گی چه غارت نو درکیه چه غارت درکیه او الرحیم اغازاد چه نو غاری اومم درکی الرحیم ده در احمانیت تقاضی دا در احمانیت تقاضی دا دا در چه غواڑی نو در به کی او در رحیمیت تا قاضی دارا چه نو غواڑیو میم در کئی سا ضرورت پورا کی واتاکم من کل ما سألتو مو ہو نغل در ترجمه دارا چه در کئی اللہ تاوستارا غشه چه ساسو تا ضرورتی در رحیمیت ته یو خودت تو غواڑی کانا نو چې ساس ضرورت شو او د انسان د بختنو مطل در خره گودشی نو اللہ توی را کیه نو دا خو چې زمونږ کوم ضرورتي زمونږ پنيز نو هغه الله نه وغواړو خو چې کوم زمونږ ضرورت ته موږ الله نه نه را هغه الریډي راکې لکه دا اکسیجن ته موږ غوسې ده زمون ضرورت نا نا را راکې ده رحیم ده رحیمیت ته چې واړو ته نو زمونږ ضرورت یې را ډ پورې کې دا څنور ډیر ولا وجه حاصل قياس دیو جنا یو شاعر وای کنا الله یغزی بو ان ترکتس بنی آدمه ال یغب الله دا سزیات الله یغضب ترکته سوالله الله خ په کږيسه کږ کته داغ نه نه دا د الله شان, شان. دا کری شان چې الله یغض تته سوالله بنی آدم ی ال یغب او د بنی آدم نه چې غواړې خپشي انسان لهور شو راه یو ور بدر کې بل ور چې وره تنندې ته ترری وکړي او الله چې غواړی خو شارېږي چې نه غواړې خفه کېږي حیث کې را چې الله پاک څنګه دیله مله الله یغضې با مله الله یغې بڅوک چې د الله نه نه غواړي نو الله غ ذب دي بیا وګور الله خ کېږي ما نو غواړه ولې دا دعاو او ستنه دا د الله او اولوي دا دا سر سرد الله لوی, لوی په ثابيتي او دا بنده عاجزي په ثابيتي نو الرحمن چې غواړي درکې الرحیم چې نه غواړي ومم درکې بلکې خپکیږي چې نه غواړي يا غزيبو خپشي په دې نه غوستلو باندې مالک یومدی مالک دې د ورځې د قیامت مالک معنا خو د قدا چې پختو کې متومون مالک وای او که بلکل پښتو ته رااړي نو واقدار واقدار واقدار د اختیارمن نه یوم الدین د ورځې قیامت دیکه دو قرات راغلي دو قرات دی لیک املاو مامن به الرحمن یو تفسیر دی چې بای کې د قراتونو اند قرآن اسی کې ری تفسیر تفسیر شپږه قسم تفاسير انواع یا اقسام پای کیو کې سم دغه دی چې د قراتونو بیان کوي په چرته یې ها دې ځای املاو مامن به الرحمان اغا املاو مامن به الرحمان والا دو قراتونه نقل کړي قل یود مالک یومدی دیم دې ملکی یوم د ډول کيرات شتا خو مشهور ده مالک ده معنی کې به فرق کی کله چې ویل شي چې ملکی امید دی نو معنی د بادشاہ دی دروازه د قیامت ملک بادشاہ ته تاسو نه اورئ د سعودي بچیان ته سوي ملک فهد ملک عبد الله ملک ملک معنی بادشاہ خدل ته لفظ مشهور کوم وایو مالک کنا نو چې مالک و نو بیا به مال د بادشاه نه کې، بادشاه خرج معنا کې مالک بادشاہ دی دسو وې. نو ملک هوا نو بیا بادشاه هواه ترجمه یې کاوه. او چې کار مالک و نو بیا د مالک معنا کې مالک بادشاہ نه مالک اختیارمن دی. اختیارمن او کاغه قرت وې نو زه ټیک دی بادشاه معنا کاوه چې قرت دا, دا وې نو یو فرق دی شه د ملک او مالک منس کې فرق داده چې د دا ملک نه مالک, مالک بهتر ده نه نه بادشاه او په دې دور کې په وټ راغلي کنه زرداری دناستې کدا او ملک ور پسی پاسې دوه مردا باد او مستخنه ویل نه راغورولي خپل اختیار او مالک د کور مالک د حکومت هم ته جاچې د نه زکه مالک مالک او مدین اختیارمن نه یوم خوروستا وی او دین ندلتا مراد دلتا د قیامت روز دا یوم الدین او دین اصل کی وی جزا تا مالک دے دروز دا جزا چه قیامت کے با جزا ورکی بدلب ورکی خو تخو بدو تا بدا مالک اومی الدین دا دین بیا دیر امانی دی اما پا خپل قبل زی کو ارز برا جی خپل اخپل امانا دلتا دین نمراد جزا مالک اومی الدین مالک رے اختیار مند دروازے دا جزا دروازے دا بدلی پدہو راز با اللہ بلور کئ خو تا خو بدو تا بدہ پدے کی اس باد دا قیامت مو کو قیامت سٹا او دا اللہ اختیار بیان اختیار مند باغلے خو دروازے دا قیامت باچی ول یاد کرا وڈی دنیا کے نہ دے سر باچی دنیا کے خو خدا آخرت دا خاص کر دے ذی وجی چې کېې شي د دنیا باچیان د وئره څنګه دنیا کې باچیان نواخت کې به هم زمونږ س خپل اضاز او خپل پروکول پلانکې صدر صب و نه نه نه هلته د باچیانو باچ ختممیږي مال کې یو میدينین بلکې اواز به دا لږي صورتې مومن شپړه سم یاد کې را ځي اواز به کېږيلی منیلملکولیوم نن د چا باچه دا د دنیا غ باچیان شوو نو ټول بغلی نبیاب आवाज وشي اللّٰه الواحد القهار نندا غیا کی او زور اور با چي چليږي د بل چا با چي نشته مالک یوم قیامت راځي په دې قیامت کې اختیار د الله دی چونګې مونږ یی د توحید بیان نکنه او مولا لې قاریخو په سرا تصریح کړوا اوې الحمدلله توحید رب العالمین توحید و الرحمان رحیم توحید خود مالک یوم الدین توحید څنګه دی امیده توحید نوراشو سی توحیدن په کې غوړې مالکی اومیدین مالک رې درزه د قیامت په دې کې مراد دې په مشرکینو مشرکین وې د قیامت پور زم اختیارمنو زور اورشتا مونږ بد الله نه په زور خلاصې نو اصل کې دا غوي په دغه عقیده رد وکړې نه نه په قیامت کې په لا زور اورنښت مالکی اومیدین اختیارمن أغدې زور اور څنګه دا په دا مسالہ عمراشی مکه بقره کې شفاعت تاسو هم پیژنې شفاعت کول شفارث دا شفاعت چې قیامت کې کی کیږي دوه قسمه ده دلته اعلان وایو تفصیل وبیابل زکو یو توئی شفاعت ازنی او دویم ده شفاعت قہری شفاعت ازنی دا معنی چې د الله په اجازه باندې شفاعت قیامت کې با انبیال مسالم بزرگان علما حفاظ قاریان شهدا دغه شهادت دغه کۍ کنه شفاعت د ګناګارو لا دغه شفاعت کۍ خدا شفاعت په خپل اختیار نه کۍ بلکې د الله پا اجازه کۍ او ایتل کرسی کی تاسو وای من ذلزی یشفع عنده الا باذن الله وايي قیامت کې زمو په دربار کې زما د نه بغیر څوک شفاعت نشي کوله او حديث ته چاې ته حديث د شفاعت کبرا وي مشهور حديث حديث ابو خاريږي راضي بخاری کي امام بخاري د ایتل کرسي دلان دي او دارنګ د دا نور دلان دي دا روایت را نقل کړي مشهور حديث د شفاعت کبرا او ترمزي کي مشتا چې دا مخلوق کله د قیامت پرز ډیر تنګ حساب نكيږي سخت تکلیف نو تا دی به وی چیر جہنم ته دې تلوي خچي فیصله وش ګراندي سخت تکلیف ادم عليه السلام رب الله دې اب اور تخبل عذر و نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام موسی عليه السلام اخي عليه السلام ټول باور و یو اخر باور چې محمد رسول الله صلی الله علیه نو مخلوق به نبي عليه السلام رايش نو نبي عليه السلام حديث کی راضي زبا مقام محمود ته لاړش یکمنګه دعا کوي او وايي کناته محمدین سیرت او الفزيله واتم مقام محمود الذي عطا دغه مقام محمود تبزم دغه ځای کې با ز پس سجده پروزم شفاعت باندې کوم نشم ویل ولی الا باذن ایذن لا نشو نو زب پس سجده پروزم الفاظ بوخاری شریف داری چې زبا سر بمئخي خدا اندازه وماتنه لګي ما قدرت لی چې څومره زمانہ به زما په سجده پرته سربزمکا او زبې الله غ حمد او ثنا مې چې اسمه له نره اج هغه وخت کې به مې الله په جبه جاری کی سونه چې اندازې زما به سربزمکا پروتي بیا به الله په کوئی ارفا را یا محمد صلی توتا اشفاعتو شفاع غواړه چې دلته درکړی شی او شفاعت کو چې قبول دي نه بعد زه سر او چت کوم نو زه به شفاعت شوم نو دغه شفاعت یزنی خود ويم د دا د مشرکین و عقیده دا چای ته شفات قهری قهری منه دا زور شفاره قهر دا زور مشرکین یهود عیسایان اې ای دا وې زمونږه پیغمبران زمون بزرگان زمون اولیا زمون پیران مولیان دا بموند د الله نه په زور خلاصې په زور زوروردی وې مونږ کار سکړي الله و هم په زور, زور خلاصې نو الله رب العزت دغه عقیده قران کې رات کې منزل الذي يشوينه ويلابز نه نو دې سوره فاتحه کې مالک يوم الدين کې د د شفاعت قهری رد اودا شفاعت ازني طرف ته اشاره ده نو ځکه مولا لیکاري وای مالک يوم الدين توحیدون دم توحید دا توحید ده چې زور والا بل نه شتا زور وریا والله زور باندې الله چری قیامت څه د بار راځي دا یو مضمونم قران چلو لري خبرې دی وی او چیرې وکاو بیا سر ترسینا نو زبا چیسا مخیل راتلے سب ووایو سب پریدو قرآن پاک کے دا مضمونم چلی دلے دے قرآن رازی ستا پارا الله وی قرآن سره راوار دا قیامت سل راوار راوارم سورت سباو گو رہے سبا سلورم آیات سی بارد دو اجتماع د قیامت دراتلو وجه بیانای قیامت دې د پاره راولم مخکنه د قیامت بیان دې د درې میاد وقال الذين کفرو لا تأتي لا تأتينا ساح منکر د قیامت وای قیامت باندې راځي قل بل وربي لا تأتينكم عالم الغيب وتو اولنا رب ميد قسمي دا سولہ ودا قیامت اغه عالم الغیب ذات راولی قیامت بغه راولی برپا کوي لا یا زبانهم اسقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین دا غذات داسې ذات ته عالم الغیب اغه عالم الغیب ذات بلک قیامت برپا کوي او دا غذات نه په دغه ورځ باندې هم پټنی نه برنه لاندې نه واړه ده دین او نغټه مګر دا ټول دا الله په لومړمولو محفوظ کیږي بخکارای خان او د قیامت به سره راځي بلا وربي لتاتی عنا کوماری مول عالم الغیب قیامت با عالم الغیب ذات راولي سره پارو راځي د قیامت راتلو مقصد لیذ یلذین امنوا وعملوا الصالحات قیامت دې ته پارده چله بدل ورکي ایمان والو عمل صالح والاله چاچه دنیا کې نیک عمل عقیده ایمان عمل دروست کړي دي اغل د د د د ایمان او عمل بدله ملوش او غلایک الرحمه مغفرت و رزق کریم مغفرت و رزق کریم به جنت یو دویم والذین صدقوا آیاتنا معجزین ولایک الرحمه عذاب و رزق کریم او کوم خلک چې الله وې زماد آیاتونو د دینو د کتاب مقابله کوي منکر دي نو قیامت دی لراځي چې ولایک الرحمه عذاب و رزق کریم دلا والله عذاب الیم ورک دغه مقصد دې راکی عام درات دا قیامت راتل داد الله عدل او انصاف دې که قیامت را نشي دا ظلم نه زکا دنیا کې خو خکړی نه فاویتا د خپل خو پورا بدلا نه میلو شي میلو دا نه نه زالمانو ظلم کړي غا ظالمانو ته دا ظلم پورا سزا نه میلو نو قیامت خو دې دا پر زوري چې زالم له سزا او نیکلا خلدا غ خبر له میلو شي کیما دارله عادله انصاف دې ته پورې ده فاتحه اولیسه ختمه شه پرې کې بیان دا دایره توحید او د الله پینځه صفات او دلایل پرې توحید الحمدلله تعریفونه د خدای ته به خاص الله لپاره دي صفات د غیب دان او کار سازه خاص الله لپاره دي بللنی دي الله سره پدی کې مخلوق پیر نبي ولي بزرگ مړې جامدې شریک نه دي ولي چې رب العالمین هغه رب د مخلوقات ته زکه چې رحمان رحيم عام او خاص مه رباني زکه چې مالک يوم الدين مالک دې د قیامت نو دا غو مساله ثابته شو اوس یې خراب و دا د سوره فاتحه دوي مېسا پدی کې بیان د الله د حق او د بندې د حق دا الله د باندې حق بیان دی ورکې خو یو خبره بله رب ته مناسبت سره مخکمه مساله د توحید ثابته شوه داوه د دا توحید الحمدلله دا تاوه بار یو دلیل رب العالمین بل الرحمن رحیم نہ بل مالک یوم الدین نه یا کنه به کنه دا سمرو نتیجه د دلایلو دا په شپه تهغه را دا قانون دی طریقہ چیکلای یو سړې یو خبر کئ داولری عدالت کې د جج او قاضي مخ کې خپل داووک خپل داو دایره کې داسما دا جیدا دا کتاب زمره درانه غشته یا دره قبضه کړي نو دې ته سوي داوا بیا چې کلا کې شروع نو جج دې داو کونکو ته وي تر خپل دلایل خو ته سره کاغذات شته کنه غواړه سره شته کنه نو کاغذ سري نو هغه خپل گواهان او کاغذات پیش کاغذ قابل قبول نو دا غې نه بعد بیا جج خپل فیصلہ وری دا دغه غواه نتیجوی د قرآن پاک په دغه طرز باندې خپل خبره ثابتای الله رب العزت خپل توحید ثابتای داوته توحید الحمدلله په دې دلایلو وې ناخیر کی نتیجې راویسه اوس لګبیا وتوکیل الحمدلله د تا د خدای توپ د دا غیب دان او کار سازه تعریفونه خاص الله لجی ذکر رب العالمین اغرب رب د مخلوقات ته بل نشتا رب الرحمن الرحیم اامه او خاصه م ربانیدی بل دا سیام او خاصه م ربانو والا نشت مالک یوم مالک د د روز د قیامت بل دغه سی مالک نشتا نو چر کلا مالک الله الرحمن الرحیم الله رب الله نو د خدای توپ صفتونم م الله او چې دا خوده تب صفاتونه د الله شو نو ایه کنابوده کنه سائن عبادت و با مصرف دا شو سمارا شو دا او استیانت مصرف سربد الله لې نتیجه شو سماره شو نتیجه دار هوت د کی موه دا الله او دا بنده حق ایه کنابودو کې د الله حق ته اشاره دا چې بنده به د الله عبادت کوي او په دې عبادت کې والا سر سوق نه شریک او وای کنه سائن کې دا بنده حق ته اشاره چې الله به خپل بندا اسهاناته امداد کوي الله به حاجتون پورا کوي هغه خبره یو حديث کې راځي حديث ماز ابن جبل رضی الله عنه مشکات شریف کتاب الایمان کې حديث مشکات والا نقل کړي ماز ابن جبل رضی الله عنه وبي نبی علی السلام سره فخر باندې سور روان دا سپورلی به زی یو خو نو فخر ناستم نبی علیہ السلام مخ زور پسیم ہو زماود نبی علیہ السلام ترمنزا سرب مؤخرۃ الرحل اغا سوور توئی غنی پرتا کتوئی کسشی دا غیا لرگی غون تی دازی وی بس زماود نبی علیہ السلام ترمنزا دق یو لرگیو نور جو حناشت کلو کلو پدے کی نبی علیہ الصلات و سلام راتوی یاماز اے ماس ایما ورت ای لبیک و ساده کیا رسول الله حاضرم تابیدار سپ سوې وی درې سره را تدوه توجو کوله دپا هغه ما خبرې نو سره بل متوجی کی توجو سره واقع بیرانه تپوس کو حل تدری ما حق الله علی عباده و ما حق ال علی الله ای معز تتدا پتشتا چې د الله په بندگانو د بندگانو په الله سره حق ده صحابه جی بخره مشوږی نه کئ ښا چوي چا ما ته پتاه وله ماز به نه دا اولو روز بو کو سونه موده د نبی علی سلام سر په درس کې پاتې رہی پرې خبرو پوښیو خو اصحاب کرامو وی پرې چې د پیغمبر د زبان مبارک نه خبري وره دا هنن سبا زمون خلک دي کنه زمون خلک په دین کې خپل چلی چلای او بس پیغمبر چی سو یا خبره به بس برابر و پوره خبره اهد الله پیغمبره ما و تووه چه اللہ و رسول عالم الله و رسول و خبری <تصفح> رسول خبر سما حدیث وایه نو کم طلبا علماء دیگی دا پارده نکتا یاد سات الله و رسول عالم الله و رسول و عالمی نظمون خود دا قیده دا و قرآن خورده چه علم او طول علم دا عرص علم صرف اللہ سارده نو دیکھو پیغمبر دا شعر رای چه معنی بیدهی زمون مشایخو بدا معنی کو الله و رسول عالم الله خبر ده پیغمبر تبې خولي بس وਹੀ باندې خبر حل چ الله رسول الله خوې ما وې الله او رسول ته پاتاي نوې نبي عليه السلام را ته شوروش وې فرمایل فإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِشَيْءٍ د الله پبنده حق داري چې دا بنده د الله د عبادت کوي چې الله سره پر عبادت کې شوک شریک نه دیا کنا بدو شو کنه یا کنا بد <تصفح> دته شری کړه د نبی علی السلام دارنګ وا حق ال الله او بیا د بندگانو په الله سره حق ده فچ الله له خپل حق ورکه عبادت خالص سوچا صفا ستره الله له وکي عبادت څنګه به الله له صفا ستره کې سورته نحل ته چوره سه اله ته په مثالو خی سورته نحل ته چوره شو کنه التو الله په مثال سره وخي الله ویو مثال وره زم ما عبادت بسنګ کوي عبادت په زم داسه خالص مخلص کوي چې د عبرت د پاره یو مثال وره او لک سوجوک ده تاسو وې دي سرو تلګو وره سرو خو به جنګ غا مې خا ګړه بيزا دي ته وره الله وی د دې ګړي او د دې سرو نه زه پتا سو نه پیس کم شو ده پیس کې کنا خدا په شرت ناراضي ممبايني ممبینی... ها وايي کرا ممبايني فارسين ودمن لبنن خالصا دا سټو او هو او دوي نو ترمنزا سټق سپين سوچا صفا سوتر په غرم نه نوور کې د دې سټو او د هو بد بو یو شین رنگشتا شتا اول طرف تا نپکیدا وینه سور رنگشتا او نه پکې بوینس دقه سے خالص پې نو سنگچه مې پېو خورا خالص تر کړې دقه سے براله عبادتم خالص کی. دا نه چې پکې بل څوک شریک شي چې سجدار یا لاتني اولته دی باباتني سجده دې رکوده یا لاتې اولته دی پیر سر سرټیټی نو دارن لاس په نامه دی الله ته ولاړ بلته د ولاړی نه نه یا قدو په یا قابدو پوه شو د د یا قابدو نوون بیا لسلام معز ررضان ہوته و چې د الله حق دا دی چې الله له د داسې خاړ سې بعد تو شي چې واللهوشکو شي دا مخلوک الله سره د الله پر عبادت کېڅو سوک شریک خ د بند حق سر د دغ یا قابدو کې دی ترینم هو نبی علیہ السلام پر حدیث کے معاضر زان ہوتا وئ حق پللهبا د یاد الله الله ی عې به معلم یوشبی ش بیا دې بنده حق په الله باندې دا دی چې توله خالیې بعد توکې که نه نوغبه در ل حق در کې چې پهې خاال س بعدت ولې د جهننم نه بچ کې نو یو ضرورت او حاج دی که نه ضرورت دی که نه کې زمون۔ نویا کنه سین دغه استعانت را سره کوي کنه یا کنه استه حاجتونم پوره کوي او نبي عليه السلام دلته یو غټ حاجتيات کو چې د اخرت حاجت ته یو غدل پوره کوي په دي خالص توحید او عبادت دیو جنا دی یا کنه بو یا کنه سین تا شیخ الاسلام ابن ابن قايم رحم الله مداري سالكين کوي دا کتاب دی مداري سالكين في منازل اياك نعبد او یا کنه سین دغه خولي کتاب دی یا کناوه کنه سائیں باندې نه کوي دغه صرف دقه وروټه کوي نه کوي مدارجو سالکین په مناظر یا کناوه دو یا کناستائیں دو جلد کې ده یو جلد کېم چاپ کیږي دوی یې شه خا هغه مدارجو سالکین کې هغه وای دي ها تانه کلماتانه دادو کلمې یا کناوه طول دینو نا دیکی را غن دی بس د طول دینو نا چھوڑ دقا دے اسمانی دینو یعنی هر پیغمبر تا او هر کتاب کی تعلیم دقا دے چې ایا کا نابدو ایا کا نسائی عبادت بم خالص دا اللہین و استعانت بم خالص دا اللہین اس دے الفاظ و تشریح تا وکیر ایا کا نابدو علماء تراباو توجہ دلاؤن دا ایا کا نابدو دا نهوی دا گریمر مطابق دا جمله اصل که نابدو که نابدو که دیکن ذکر چه جمله کلا نهوی که جولیگی دا غیر دا پار دا کلیه دادا ذابطه دا دادا دا فیل جمع فائل جمع مفول بس اول و فیلی بیا با فائلی بیا با عمرن دا, دا سول نو پکار کار داوه چې داسې ویل شو نابدو کا هاافیل پهې نحنو پړې ایب محبات کو موږستا خو پهځ دی جمله غټکړه یا کا ناب او حالان کې د نه خ بړی او ده بنا پس ده په اختصار د کلام ده سونه چې کلام مختصر دی د فسیح نو نابدو کا ډیر مخت سر دیې یا نابدو نابدو کوو خو بیم کلام د فساحت اغا طرف تا خیالو نسا تو بل کیو گو دیکن او که دا مفول زمیره راواغاس منفصلو که او سرته تیرارو نو ایعا که نابدوش دا ولی دا یو قیده تا سویره دا پا نا بلکې غټه بلکه غطا نا هو که غطا نا هو پیشن بلاغت که نا علم معنی و بلاغت غطا نا هو پا ای که تا چه حق ها تقدیمه حقو تاخير يفيد الحسره والاختصاز هر قیدی ملي قران کې بیا نه استعمالوي چې به خلق قیدی او قران کې بیا نه چلي قران کې و چې لوي چې فائدتي و لري و لري غمو سرونه وېشلوي قران نه و بنیاد دی او بنیاد دغه قاعده اوس دا یاکا د مفول حق رسته خدلته مقدم شو نو د تقدیم د وجه نه پکې حسر ای احتیاص پیدا شو نو معنی دا شو یا کنابود خاصه عبادت او بندگی کوو دبل شانکو د ورکرده حسر او تخصیص د وجه دغه معنی پیدا شو او دغه کمانه ابن عباس رضی الله الانو دا او ای یا کنابود دا نابدو کا ولا نابدو غیرک د <خرج> حسر معنا وکړه عبادت به خاص تا د بل چا بنه کو نو د ذکر انده بل کړ امام یعنی د بل جمله ویا کنستاین په دې کې محسر دی تقدیم د ما حق او تاخير عمره حسر والا معنا دا نستعينو بکواسل کې نو دې را مخ کې نو څه شو یاکا نستاین نستعینو کو نو که کنا ای کانسا این جورج دلتما شو. نه شوا خاص تا نه بمداد واړو د بلچا نه بن غواړو نه بنه با سرزلانو دلتما غ معنا کوي نستاینو ب کوالا نستاینو ب غیرک ستانه بمداد واړو بلچا نه نه وا دا خوده ګرامر اعتبار سره د دې کلفازو لفظي تقدیم تاخیر وجه وي او फायदा پکې داشوا ګرامر کې چې دا, دا خاص والی معنا پکې رالود د شرک بنیاد او جوړی وته ټیک شوا زاوس بل خبره عبادت ستوي او سياनात ستوي ددوي ټيکي قابلیت تشریح دا مختصر وایو نو بس <تصفح> عبادت ک عين ب دال دا در حرف جمل په دې کې ماندا عاجزه را او عين ب دال کې ماندا عاجزه عربوی طریقن معبدن طریقن معبدن دکلوی ای مزللن اغلار ته طریقن معبدن وی لیکي چې خلق په ډیر زیرাজি یعنی شارای عامه ار وخت خلق د خپود له اندی کې ګاډي چلیږي رېډې ساروی چلیږي انسانان به چلیږي دته وی طریقن معبدن ارزمکه چې د خپل لاندې کیږي بار بار بار بار نو مانادا تزلیل د خپل لاندې کیدو په کې پرتا دیوجینا عبادت تم عبادت دیوجینا ویرکی چې په دې کې بندا الله ته ذلیل کېږي ولاندې کې او د دیوجینا عبادت عبادت بندته بند دیوجینا ویرکی چې دې الله تزان روغ ورځي وګوره موږ سر پر دې ځمک باندې پې خورو الله تکی او مثلا دا دام ده فقې چې سومره دې دا, دا تنده الله تا فخور ای خلینو اغم را پکې عبادت اجر ثواب زیاتې عجز ډیر ولی بنده سره عجز ډیر خون کوي دیوځه نبی رسول الله عليه چې الله رب العزت فرمای الکبریا او رداي تکبر ما سره خون کوي تا سره نه کوي نو دیوځه نا یو سړې په جمعات کې لګیا دی عبادت کوي نو په عبادت کې رکوع ډېر لوی ثواب لري او د رکوع په نسبت ثواب بیا په سجده کې ډېر دی وکش ډېر ذلت ده د بندا خو بیا چې دا سر تا پا کلي نه خړې نو ممدا دا په چې کله قالین نیو په دې فرش پروت نو دا ډېر الله تفخرې او د دې فرش په ځای چې په دې شاله خصم کبرتۍ کنه دا خوړې په دندېولې کې دا ډېر لې ثواب دی ولی څلک پکې ډېر را زکه عبادت کې معنی د غبرتات ها دیو جن الله تعالی د بنده دا شان خوخته نو خپل بهتري پیغمبر محمد رسول الله سلام په دې صفات معنی قران کې ذکر کی کله سوي ان کنتم فی رای بم ما نزلنا علی عبادنا دی ولی سي پاره کې را روانه کله د اسرا په مقام کې سبحان الذي اسرا بعبده نو کله د دعوت په مقام کې اذا قام عبد الله توګه را د عباد عبادت دا کمال لې کمال په بنده کې کمال عبديت ته چې سونه د کې عبديت او اقمرہ اق دک با کمال لې الله تعالی زید عاجزي په کې سمرو الله تزان را ورزول سمرو خدا خدای عبادت لغوي او مانو وا خا. او عبادت سو قسمه ده سده سنه ده نو عبادت بنیادی طور اول یو عبادت ته بدني دويم مالي بدني عبادت چې د بدن سره تعلق لري د انسان وجود سر مالي عبادت د مال سره خیر خیرات زکات نه مالي عبادت دا بني خیر عبادت, عبادت بیا درې قسمه ده یو د جبه باللسان حمد و صنع او دا اللہ ذکر تلاوت بڑھائی پجب به درنگ دویم دے دا جوارے ہو عبادت بال جوارے چھلاس پاپا کی استعمالی گی دا مونس شی منکو خبیلا سونم خوزی حرکت کئی او درم دے عبادت بالقلب دا زڑا دا زرن عبادت بیا دا زڑا دا عبادت بیا در ایک اسم دزړه عبادت یو خوف بل رجا بل حب د درې خبره ده د زړه عبادت خوف یرا د الله رجا امید او تمه ده الله نه او حب محبت ده الله سره دا د زړه عبادت او عبادت کې تاسو څه مېرو حرف دي عین به دال نو عاجز ایم د زړه دریش غره جش خدا د زړه د عبادت چیرې یعنی یرا تما محبت مینا دا بیا دو دو قسمه را فرض ان پوه کړه هم مساله پدې پوه شئ ان شاء الله بس په عبادت به پوه شئ دا دوال دا درې وانه خوف ده ک رجا ده ک حب ده دا درې درې دا دوه دو قسمه یو ما تحت الاذباب د ما فوق الاذباب ان یو د اسبابونه بالاتر دیم د اسبابو د لاندې مثالونو سره به پويو ان شاء الله یاره دا, دا, دا, دا کنه نو دایرتکه د غلطه مار لړم دی دا غنه تیاریږي چې څنګه ټکرانې کی زمره دی درا باندې عملونه کی سپې دے چکرا باندې اونې دشمن دی ټوپک تماچا و سرا د اچارتا مې اون نو دا یارا ما تحتل اسباب دا عبادت نه نه د جائز وله اسباب شته کنه د فطری او طبيعيه روی د مخلوق نه کیدېش اجائز خو یوا یارا ما فوق الاسباب دا اسباب نه بالا تر چې پزائر سحکاری نو توی یریګم نو دا حق د چا دے یو الله دقه عبادت ته دبل عبادت نه ده دقه عبادت ته څنګه اوسو غره مونږ په ظاهر د الله فوجون نه نینو مونږ الله پستور ګنينو دنیا کې خدای الله خوفه رشته چې مونږ په دې سات مړکول شي په دې سات کولی شي په دې سات ارسر اسرکول شي دوس معفو قال ازباب ازباب نه بالا تر د الله یره دا او څنګه یې الله لکول دا د ځړې عبادت ته او قران کې څه خشیت او ير الله ذکر کوي چې تاسو به د یو الله نه خشیت او ير ساته دا ځړې عبادت ته خو یو سړی را پاسولږي او د ق ما فوق الاسباب خدای را د الله نه سیوا بل چا نو د دا د ځړې عبادت بل او کو څنګه لک نه پویا خلق پزائر کې سخکارینا خدای ذهن کی دی چه یرا که چرتا خاریان وی که دا گیاروی مالا گیاروی وار نکم نو بس بچیرال تباکی کٹ را بانده اده. بابا را بانده کٹ اڈی دشپی خواه وی یریگم علا که سشتشتن خواسی یریگم یرا یریگم ای بابا کٹ وانده کی کله خوب کې راضی او شلو وسر لاس کېږي په غوږ می وخی نو دا معفو قال اسباب یاره ده الله نه سیوا ده مخلوق نه دیتہ د خدای توبې راوی دا د خدای توبې راو ده الله نه سیوا ده بل نه کی او کو دې کړه عبادت وکړه د ځړه الله له وکړه یوازې عبادت سره په داسره خو سلم نه دی دغم دې دغارنګز دیمه راشه ته ما دموقې اسما یو غدا چې د اسباب لاندې را یو سړی شتا بیسی و سردی ستا و تاجد تی تیداتا ملاری یر یار دوست می ده کمات قرز و غستی نورابا کی نده سیده یو بل سر تاون ده قرآن کی و تاون و لبیر و تقوی تاون کوای کن تاون ده دارن کس موجود ده او تا تیداتا ملاری کزورتی مرشالتن یو گلاسو براول رو بڑی امیدو بو بوج دتا پروت او بل نه تا مله لیک ورتو امرا سره به وچید به سر به رات کی به کوره پور را سره نو دا تم امید بلنه د اسباب ماته د عبادت نه دی د عام دنیایي اسباب حالات تي ضرورت کی لا شي فیا و تم ما فوق الاسباب دا خدایي تم خدایي دا مونږ د الله نه تم لرو یو سره وی الله نه دعا کی الله زویرا لرا کی نو د دنیا دا کارخانه د زامنو کارخانه مونږ لیدل نه چلته وسره پکې پراتی دی خو تم لرو چې الله ورکی دا الله خزانې پهورو دلی دل الله زانې خوششته او پهور می چې د دا ل یو د ریارونو د روپی وغانې چرته پرې خو سره دی سر سپینو دولتونه خو تم م الله نو غړ الله برې اگر چې ظیر ک اسباب نیم بیماری دا او الله نه تم لرو چې الله ننسالو ک الله بسحت را کې دا تمه د خدا تووب ده نو دا د الله نه ساتل دا بعدت د الله دی خو یو سړی دا تم الله په ضای باندې. دا مخلوق نو ساتي چیرې پلان کېږي چې پیر سيبره بوزرګ ده قبر والا ده مړی ده هغه راتمه لريرا باد را باندې دي د بابا بر نه باد دا پلان کې وراله پیر بابا زمون راکي پلان کې بوزرګ وراله اولاد راکي برکات وراله کی نو دا تمه تا د خدای توب ده بل نو کړه د غرنګ محبت همدو قسمه یو د اسباب لاندې پل مال اولاد خزا بچي یار دوسرې رشتہ دار سر مينه محبت د داسباب ما ته دا سيده قران حديث کې شته خو یو د اسباب نه بالا تر د خوده توب مين نه هغه دا چې د ډېر ميننه او د ډېر محبت نه وت موږ سرپز مکه کیدو الله دا د خدای توب محبت ته اوس دا محبت د الله نه سیوا بل چاله کول دا دا ځړې عبادت ته بل دا دا ځړې عبادت او درې قسم ٹھیک اس قران کې یاد ساته چرتم چد عبادت لفظ راشی نو زموږ د خلکو تصور دی چې وایي چې عبادت نو بس مونز نه دا ټوله خبره یا کنابود مطلب ودا چې الله عبادت او بندگی متعذیبه خاص تا تکو کاغا د بدن عبادت ته مال عبادت ته کدا د્વાلو نه پيوزه مرکب جوړ شو عبادت ته او بیا پدې بدن کې کده جبه عبادتې کده ځړې عبادتې کده اندامونه نو کده ځړې عبادت کې بیا ميند خدای توبدا خیردا خدای توبدا او محبت د خدای توب نه یې کناوت خاصه لیکو بل به نه کوم دغه مطلب شو او جګړه اصل کې په دق قټی کې وا انبیار مسلام واقعت برابر نو د انبیار مسالم سره د قومونو جګړه پدې یا کنا عبدو کی و نعبودو کی نو عبادت کنا بلک خالص دا اللہ عبادت کی وا اوید الله بم کو بل بم کو ام بیاو تا ونا خالص اللہ لیوټه جګړه د تقوا دیو جنہ سورته نساء کی براشتاس سورته نساء 36 آیات ځان سر وصولی کی آیاتونه ډیر څه سره بدغه 36 آیات کې الله پاک فرمایي وا عبد الله ولا تشرکو بی شیء عبادت الله لکوا وا عبد الله عبادت الله لك و سنگ عبادت الله لك چې ولاتشريكو به شیا چې عبادت کې الله سره څوک شریک نه دغه عبادت یا كناب و یاک نستعین بل د استعانت یود اعانت دویند استعانت دیکه فرق ده اعانت څه اعانت عام ما تل اسباب یو بل سره تعاون کول مونږ چې څنګه دنیا کې کو د یانته او قران کې وګره و تعاون تعاون چې ته تعاون و یانته دا چا ایس دی او بس ما تحت الازباد او یو د استعانه استعانه څه ته وایي لړ مطلب غایبانا پکار او غایبانا امداد دقه نیت استعانه نو د استعانه الله پورې خاص دی زکه دل تلفظ د اسونه و چیا کا س ای کا ایا که آئینو ننا ایا که نستاین ایا که نستاین اللہ خواستانه استعانت وارو یعنی غائبانه امدادستان وارو دا خوده تو دا بستاین امداد رو رسی را مدد شویل بایو د الله دا اللہ نسیوا بلچان امداد غستل د منی زکا چه قرآن پاک کی ما پرونویلیو پینز زایا پینز فتوی لگی دلی امداد غواره نو صرف دا اللہ نبغواره هر حالت کې حاجت امداد مافوق فوق الازباب دب دا اللہ امداد غستل یو امداد غستل دی ما تخت الازباب دل تکشتا و زورت امر شمال دا شیر آوالا دا حزید دا آنت دے خوشتا دے نا نه ندے څه آلات و اسباب منس کی رلی گلی. او اسباب موږ کني دی لريګلي او زه وا تاسو کوم د امداد دا پاره نو دا د الله نه سوا بل چلن آی چایس دا بس صرف یا الله مدد چړی یا لی مدد نا یا رسول الله مدد نا یا پیر بابا کاکا صاحب کا وروره سلام مدد شنا یو الله مدد یو الله نه به سی عنایت امداد اوس قرآن پاک دا مسله ډیر په تفصیل سره بیان هی راځي به ان شاء الله د الله نه سیوا بل چاته ور او سره مدد شوی یاري مدد يا رسول الله مدد يا پیره بابا کا بابا کاکا سره ور او سي د چغوال څنګه ده قران پاک کې 15 فتوي لګولې هغه درته ځوم سورۃ یونس کې الله را العزت دیتا ظلم ویل دي ظلم د الله نه سیوا بل چاته چغوال ظلم نه سورۃ یونس آیت نمبر 106 106 سوره یونس کې الله رب العزت د الله نه سیوا بل چا ته چیوالو تا ظلم تا ویل تاسو راړو له شو زر زر خوخه وی کني نو بس اوره زمانه ولا تدومین دون الله ما لا ينفعك ولا يضرک مرا بلا د الله نه سیوا اغه سوپ چې نه فنو نقصان اختیاری نشتا فین فعلت فینك ازم من الظالمین کچره دا کار دی اوکه نو تبد ظالمانو نشي سیوي اللہ نہ سی او بل چاته आवाज فائن نہ کایم من الظالمین ظلم دے سورته احقاف شپگم آیات شپگیشتما سی بارک دته گمراہی ویلے دا. گمراہی سورته احقاف کې شپگیشتما سی بارک ومان ازلوا ممی یادو مین دون اللہ ملای سجیب له ویلا یوم القیامه وهما دعا ایم غافلون سوک دے ناغن ولا غړ غمرا سوکی می میدو مین دون الا چې د الله نه سیوا اواز کوي من غچا تلا استجیب لو وی لا يوم چې تر قیامت پورې د حاجات نشي پورا کوله واهمان دعای مغافلون او دوی داوی درور سره مدد شویلونم به خبر اته پته منلې او دوی وتاواز کوي سوچوي دعا درم دته کفر ویل دي کفر سورته رعد سورل سمات صورت رات سورل سمات الله یو مثال وي چې دا الله نه سیوا دوی بل چا تر اوره سیرا شوی نو دا خلکو مثال وي الله وي چې غا ضروره سیرا مدد شوی لو غایبانا صرف او صرف ماتوي لهو دعوت الحق لهو دعوت الحق دی الله لرا چې غا د لایق نو دیکې رحمت رحمت با یو الله توای د الله نه سیواب بلچا ته چغه نه وي د الله نه سیواب بلچا نه امداد نه واړي سورت ارااد کې راځي ورپسې وي والذین یذون من دونیه اه څنګه ده ا کسان چې د الله نه سیوا دی ورته رورې سره مدد شوی حاجت ته غواړي رمدت شو ورته وي وی, وی مثال د دې سړی کبا سري کفای لمل یبلغ فاو وما هو, هو ببالغه وایدا د مثال چې د الله نه سیواب بلچا ته چغه وي رور سې را مجد شهاجت می پورا کې وې د دې خلکو مثال دا سره الا کبا ستی کفایل المایل یبلغ غفا وما هو ببالغه د کوي په اړه ولاړ دی وبوتوی او بو راشه او بو راشه زما خلې تر ورسې خونو دولچشتا نه پای کې پړېشتا نه لاس ورختا ګولشتا او اسی وبوتوی خلې ته می رورسې خو یو ما هو ببالغه دوبې چرې نه را رسې د قرن دې چې د الله نن سیوا بلتا ولار دے بلتا وی رو رسی راماد شنر رارسی دا چغوال سنگ دی وی وما دعاو الكافرین اللا فی زراد وما دعاو دا چغد کافر خلقو دا کما چغا دا لانا سوا غائبانا چغا دا کافر خلکو وما دعاو الكافرین دارن سورت فاتر صور کې آیاد شرک ویلی دے شرک دے چغیتا سورت فاتر دو اشتماسی پارا سورت فاتر التو تشرکویل شوید سوارلہ سم آیات التو ای ان تدوہم لا يسمع دعاکم ولو سمیوم استجابو لکم ویوم القیامتی اکفرون بی ک چرېتاه سوارت رمضان شوای او ایسته صدا چغ نوری او ذا بل فرض کوي موري نو مستجابو لكم حاجت نشبورہ کوله و یومل قیامت یکفرونه به شرککم او د قیامت پورس به انکار کوي به شرککم شرک وته وي کنه شرکمانه او صورت انعام اخری 71 آیات اخری ارتداد د چېغه ته مرتد کیدل ویل چې د الله نه سیوا بل چا ته غایبانه چې والی کی دا ارتداد ده مرتد کیدل یو یا مایا قوله انا دومین دون الا هما لا ان فونا ولا یزرنا ونورضوا لا قابنا بعد از حدان الله پیغمبر دیتوای مشرکان اوته آیا دا الله نه سیوا اغه چا ته چغه وو چې دنه فن اختیار اختیارمن ندی او که بل چا ته چغه واله دا حاجت او د امداد غایبانه پکار و نرد علا قابنا نو مخب مرتد شو پخپل پوندو بعد از حدان الله پس ته دینه چې را راته د ایمان هدایت کړی دی یعنې د ایمان د هدایت نه بعد د مرتد کی دلی چې الله نه سیوا بل چاته چغواړي تفصیل په خپل خپل ځایم راشی ما صرف مش نمونه خاروار د تو خو ویا کنه سین الله خاصتا نه به امداد واړو دبل چانه به نه واړو دا خبره چې د الله نه سیوا بل چا نه امداد غستل دا شرک او منی دی نو دا په دا څنګه قران د دې وزات کئ نو د غرنګ علما د اسلام هم دا خبره کئ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله دا فتاوا فتاوی فتاو مصریا مختصر یو جلد کړه یو دا فتاوتل کبرا دا غټه فتاوا دا یو مختصر فتاوا دا چاري تاوي مختصر فتاوي مصريا داغه 75 صفه کې اغلي کې دا, دا حواله ما بده با بیا سر کې هم پدي اصولو کې را نقل کړل اوي من زوانا ان الدعاء اندل قبور افضل من الدعاء في المساجد فقط كفرا وي څو چدا وي د قیروي د نذریوي چې دواګانه د جمعه تونو په زیوانې قبرونو خوا کې خقبلي شيخ الاسلام وي دا چاچه دا قېدی چې دواګانې د جماعت پځه قبرونو په خوا کې خو قبليګینو فقط کفرا پدې کافیر کی اله کوي کېږي چې څوک یې مړه باز تاسو سدا تاسو له مليانو ما سري دا ستاسو, ستاسو خبري دا تاسو تشدد کوي او یې نه کنه ځنمه باندې تي ميوي وي وي فقط اتفقا ائمه المسلمین علی ان اتخاذل ال... ان اتخاذل قبور له این دها ویسلات لست مین دین الاسلام پدی باندي ائمد مسلمین او مسلمانان و متفق دي چې قبرونو سره دعاګانی کول یا قبرونو سره موس کول لست مین دین الاسلام د دین اسلام کې نشته او بیا وې وی وقته تواتره سنانو او فنہی ان اتخاذ حال ذلک وی متواتره حدیث پدی کې راغلی دي چې قبور با لا تتخذ القبور مساجد کن نو من راغله دارنگ دا, دا خو شیخ الاسلام ابن تیمیهو د دې صغیر پاکو هینې عالم شاولی الله رحمه الله دا یو حوالہ شاولی الله رحمه الله چې هغه دا ټول مانی هرډلې مانی د مملکې چې سون ډلې ټولی مانی او دا ټول او دا حدیث او دا قران سند په دوه دریږي هندستان کې قران او حدیث د پلار او دا د پ سنده هندستان تر هغه شاولی الله رحمه الله دا کتاب د تفہیمات په تفہیمات 45 صفقه غلی کی. دا خپل زمانی واجب خبره کوي وې کل من ذهبا ال البلدت اجمیرن او الى قبر سالار مسعود غازی او ما ذا لاجل حاجتن ليطلبها هناك فقد اعصم اسم من اكبر من القتل والزنا دا حواله مشتا مشتا ها دا قبل ملي کې لري ها کلو من زهوا ال البلده اجمیر شاول اللہ وئی سو کم چې اجمیر شریف تلا اجمیر شریف پیجنې هندستان کې له درگاه د لورصونو او مناويګ او خلک زی حاجتون غواړيل قبر دای دی یو بوزر وئی کلو من زهوا ال البلده اجمیر سوک چې اجمیر شریف تلا او ال قبر سالار مسعود غازی ید اندوستان بل یو لوی ونی دا سالار مصود غازی قبر لالا او مازا یا یاد دي پشان بلزے تلاغ صلی الله لاجل حاجت د یو حاجت د پاره لیتلو بها ہونا کچ الت او غاری چې بابا راغرم زبراکه نور براکه ها یارا لمال او دولت را نو د ماوری خبره دا خبر شاوري الله سه فتوا وره وی فقد اسما دو ګنا وکړه سمرا اکبر من القتل والزنا دا قتل او زنا نم دی یا شوړ ولاول قتل او زنا نه دی غنا شرک دی ولی یا کن استاین خلاف دا دا تما ذکر روزانه وای یا کنا ودو یا کن استاین خو افسوس دار زه کړه کړه چیر دې مسلمانانو ته نه دی ټول قران نا ټول قران نسئی اول ټول پکاره دی ټول قران نسئی سرب من او سرب مونځ همړ پ مونځمن سي دایو فاتحه وت سي وخا شه داخ خلق خپل ایمان عقیدې خبري ک خو مونسکاو او پ پته نه پوی توتی چوری خوری کی سلا پختانه توتی وچه او ساتي نو دا خبر ورته خوې توتی چورو خوړې اگرب ته تو چورین چوری چوری چوری نه پېژنې چې چوری لا سي هوو خبر ادا یز دا کړه دو وې ا چوری پېچ نه خو دغرا زمون حلله مون سکو توتیچیرو خریو به مطلبې نه پوی زکه قران سو وی ویل قرانم ګوره حقیقتن ویل للمسولین مون گذار دې تبوه هلاک شي سوک مون گذار اسې زیاته نه دې مون گذار او تخیره کې په کار دا چې دا سی ویل بل ماذر دې تبوه هلاک شي نو سو وی ویل للمسولین مون گذار دې تبوه هلاک شي داوری الله مونږ وزارو نه وری خپه وای الزینو هم صلات ایمسا وحون زکه چې د خپل د مقصد نه به خبر دی مونږ کی و مطلبې نه پويږي وری دلته لاس پناما بروی قبله پاو داس کې وای یا کنا بو وای یا کنا ستاین د جمعه ته لا کو شوینې یع زواره او پیر بابا راوراسي دا حل سره بیابل ابل ته ټیټ دے جمعه ته الله ته ټیټ کړه بار شي پیر فقیرو نه غته ملا صاحب ته ټټ اسی پیغمبر بلوي مقامي کده مولوي سی وو د پیر سی پیغمبر لوي مقام نه. زمو خدای ایمان دي چې د پیغمبرومره مقام او بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مر مقام په کائنات کې رچې نشټونه براش لوي مقام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هو پیغمبر ل سحابي راغې او ته د الله پیغمبره روم او فارس ته باچیانو باچانو لچ به خلک دربار ته راتله سر به ټټو نستاخ لوی مقام د مول اجازه وکچم غمت تاسو ته سجده لګو دا ثبوت د سوي د عبادت سجده وي کله تعزیمه وي تعزیمه وکړو په نبی عليه السلام مختلف الفاظ را جیوځي کی ویلو لو امر ل احدن ایوسجد علی احدن لا امرت النساء یسجدن لازواجهن کله سجده د تعزیم اجازه توین خوځه تمې خاوندانو ته کوي خو د سجدي اجازت نشته بل ثوابی راغی د الله پیغمبر اجازه تو کزړه می غواړي چې تا د پاره خوساجداو کم وله صحابه دا خبره زکه کولی شي داوی دنیا بدله کړی و کم طرف تروانو او د پیغمبر په بایسته اوراتلو الله دزمه کې اسمان توخه جوړو چې تک دزمه کې زریوی د آسمان تاری ته جوړیش اي ونه چې سجده کوو علما سلامانی نو بویکانه زمم سجده خو شریعت کې منیدا کده سجدینه اخوا سويو شریعت کې جایز چې محمد رسول الله ولې احسان ربانه دي خو راکبل ترته د شریعت پابند ویو کنه غبن نکوم چې د اللی د الله حق په بل نه ورکم نو نبی عليه السلام له صحابيو یې د الله پیغمبر سر چېټوم سجده کوم وتو ته کوم سوال زو فاطمه په قبر می تیرې یې سجده بکه وی نه نو چې قبر ته مينشته په جون مينشته ايو صحابي راغه د الله پیغمبر ترمزي کې روایت ته د الله پیغمبر مونږ یو سر ملایوګو نو یو بل تاننن سر را چېټو نبی علی السلام تعالی سر باندې ټیټه وای ولي دا حق د الله دی یا کنابود نو ویا کناسای نو دا مانزه نه مسلمان نه خبر زکه په دغه اختره نو سورې دو ایسی سې او شوی یا کنابود ویا کناسای ان کې د او د بندا د حق بیان ها کینه خبر وای یو شکایت د زنانو د طرف نه راغلی